Ilu nabarra, egunarena, hitzarena, araneko isiltasuna, eta nirea, eguzki joanak sortua. Ilu gauarekin elurra gogortu egingo da, eta txoriek azken abesti eskainiko diote biguntasunari. Izoztu ez tadin, gugan. Patxi, ezkiaga. bat utzi nesa en azkena diuena da denen historia herri ufar din zenantik ipiak zen ilusione... Bai, eta ez aztea. Kokotean begia jartzea. Atzera egite aurrera egiteko. Kaixo eta ongitorri. Itakara. Itzaren hauts, ekaitz eta iratiko ikotxa, teklatzen maian, ele der. zua. A birnikila henean uste Hori bera da denen historia Aymar, garrantzitsua da, oroitzea? Garrantzitsua eta ez inbestekoa Dai. Eta oroitu eta gero hitze ingo dugu gaina, oroitze horretatik ara gore jondekik ez da? Bai, e, oroitzu zerbaitetarako enbeardalako, ezta, oroitze utxagatik, ba, bueno, politxeda baino ba, ez dakit e, sakontasuna hundi guabilatu hartzaio, egin ez egin eta egin beharko litzek nahi, ezta Bezatlan pixua hundi ekarri duzu Bai, ez da, te, pixatu egizan, <laughs> ez dakitzen gerramo edo kilora, ez da, iltsiko pentsatzen dut, baina, bai Nire, nire Bona, bueno, entzundezu ebera hotxe, eh? gaur solaskide izango duguna, Aimar Maiz Morea. Besapean, goazen gabiri ardanok, liburu hartuta etorri da, eta hementxe goizean zehar, sola saldian, Auxi aurkeztuko digu eta onta zaretuko gara solasean. Adio jarren mati matialena Zikin ganan ez zazilotari Hene ondoti Baigaur, ustaiak emezortzi? Izan ez nadialatzeri propio kreatu de webuna Goazen Gabiri Ardanok liburu aurkezteko. Gaur gurekin Aimar Maiz, Goazen Gabiri Ardanok eta horren aitzakian Gabiriar guztiak seguran hementeitan. Egunen entzule aurretik orde gaitz e, gaur zenbait atal. m mm, estrenatuber de yo eta horren berri emango dugu. astez aste etxez etxe etxe arituko gara kosko xatean jo eta etxe barruan zere liburu duten galdezka eskuartean momentu honetan etxeko nork Ze liburu duen galdezka gaurbea sainaldera joango e, nekaneren etxean atea joko dugu ta ia nekanek erantzuten digun eskuartean zaleburu duen liburu duen, liburua bere eskuetara nola iritsi den eta ia liburuko pasarteren bat irakurtzen. Ote digun aste azte ba bueno, bakarren batekin egingo dugu hitzordua. Bai, hori da. Asmoa, e, izatez ni neu beintzat ez naiz kuskuxeroa baina gustatzen zait nere ingurukoak unean unean ze irakurtzen ari diren jakitea eta irakurtzen ari diren hori ba, gomendagarria iruditzen zaien edo ea ez niri zer eragiten didan beraien aholku eta gomendiak. Aitzaki horrekin joango gara, Euskal Liburuen zerrenda berri bat egiten, Bueno, eta horretaz gain, astero lantxo bat jarriko dizut. Larun batetik larun batera deskubritu, ezagutu dezun, kantu berri baten, berri eman behar didazu eman behar diguzu. Kuskusian ibiltzete zu guztatzen, baina hortan ere kuskusian ibiltzeko eskatuko izut. Astean zehar kuskusian aritu eta eta ia. Hane do hemen, arrantzatzen dezun, kantu berriren bat gaurkoan ikerri dut. Ikaragaragarri maite dezun, bere sormen lana ikaragarri maite dezun, iman ole pelderen eskutik. Aste honetan, mm, irakurle taldeko WhatsApp taldera iritsi zaibulako kantua. Eru itzen bali kantu horrekin hasiko dugu, e, saio tarte hau, kantuaren saio tarte hau. gustatuko litza edake, e, kantua ezagutzeaz gain, ba, ukeratzen desu kantu horren inguruko, ba, itzen inguruko, ba, azterketa txiki batek, ja. Garrantzia horri, emango diogulako melodiari bai, melodiak izugarri maite ditugu kantuetan, baina hitzari ere asko errebera paratzen digu, eta atzean dagoenari ere bai, honekin e, jasiko gara? Augustego su Imanol Epelde badakit askotan egiten diozula kuku bere lanari? Bai, Imanol Epelde euskara irakaslea da, Zarautzen, eh bertxotan aritua, hainbat urtetan ia oraintzura arte, esango nuke eta bertxoaren inguruko adierazpidei oso lotua, e, rapari, e, kantuari eta azken urte hauetan, bai irakaskuntzan eta ikaragarrizko lana egiten ari dena, ba, sormen aldetik, eta izugarrizko ekarpenak egiten, ba, literatura eta beste hainbat eduki modu goxagarriagoan eta eraginkorragoan e, iristarazteko ez da, ikaslei, eta ba, iruditzen zaite bere lana oso oso oso, oso eskertzekoa dela. Euskalokela, zer du esateko? Ba, kantu bakarrean iaia ia dena. Euskal kulturari keinu, beharrezko euskal kulturari pintxopotea zara goduanari? Bai, e, azken batean hausnarketa e, batera, ez, e, gombi datzen gaitu, pixka bat hausnarketa e, sakonago batera. E, askotan gure bizikerak eta jokerak, ba oso asalekoak, ez, izaten direlako, ta ondorioetan eta ba gutxi e, erreparatzen dugulako. Ez ditu iman olek keinu utxak eskatzen, kompromisoa eskatzen du? Bai, kompromisoa, e, iraunkorra eta eraginkorragoa ez izan behar duen bezalakoa bueno, Badoa, eh? Etxe pare rap izenpean iman olepelde Euskalokela kantuarekin Gure hizkuntza ez dago ilan Euskaldunak bagara zazpir, eunda berrobei mila hori gehienak Euskaraz ostileik kontsumitzen ez dutenak orain argirak igu zenbatek Euskaraz kontsumitzen du lau Euskaldunetatik batek non eskutatzen dira boste humila Euskaldun venga mairu dikatera ditzagun ezagutu barren euskal teleta euskal okela Baldakigu euskal kultura ez istitzen dela eta ez naiz naskatuko esateaz kulturaz mintzatzean ena izari pintxo poteaz baina useda daukaguna ez badugu egitenen Zakeguna, eta gauza badaukat esan beharra Euskara sortzen den guztia ez da kakazarra Zatoz eta ez aida zu behingoz Zain liburu irakurri duzu Euskaraz azkenekoz Espanabil gaizki, seguraski Igual izango da, makileak izki Ezagutzen ditugu euskal tele, euskal met eta euskal okela, Baina behal dakigu euskal kultura ez istitzen dela Eta ez naiz naskatuko esateaz Kulturas bintzatzean enaizari pintxo poteaz Naibaduzu zerbeza batekin irakurtzeko plana Irakurri ferminetxe egoienen auto karabana, bi hurtu nahi baduzu literatura egia. Artu miren agurmea beren kristalez jobegia, baztertu dudak baztertu mugak Lehen esaldia irakurtzetik aldatzen dira oiturak eta jainko arren, entzun euskarazko musikar arren, Eskal irigoien espada txuma murugarren Gure musika jarraitzeko derrigorrean instalatu badok appa mugikorrean Ezagutzen ditugu euskal tele eta euskal hokela Baina balakigu euskal kultura existitzen dela Eta ez naiz nazkatuko esateaz Kulturas mintzatzean enaizari pintxo poteaz Non eskutatzen dira boste humila euskaldun Benga armairutik atera ditzagun Iratzi Gaurregun Gaurrengo ere irakurtzen ote dute makilak iski. Nei zeikolak oroitzapen ederrak dizkit? dizket. Baitaneri ere. Zubarri gozatunen irakurtzen, behin Numbay... eh? da berri zirakurtzenuen. Makilla lu zer lu zer lu zeura. Bueno, ba dezu lana, eh? Ba dezu lana datorren Gustora ingoet. Euskal kantu berri bat ia ekartzen dugu zen. Iturriba Asterokantu berri bat, astero liburu proposamen bat. Betetzen situzten bisita norbaiten eskuetan dagoen euskal liburuaren berri honak dugu, itakara. Berdin... Gaur behasaina salto atean koxko xeta Arbasoek lan. Nekanei estaran kaixo taongi etorri itakara. Ehonon. asko irakurtzen aldu. Nekan ekorokorrean euskaraz, gaztelaniaz beste hizkuntza batzuetan. Bai, jaieteko beti nau liburu tarten. Gehien bat ikasteko liburu izaten die, baina bai, beti bi edo hiru gainen izaten ditut. Mm, amua botatako eskagin diozu, e, galdera zehatza zehatzada nekane e, oraintxe edo oraintxu ze liburu dauka edo izan du nekane esku artean. Orkestuko diguzu? Bai, ba, jarriaren ala bat, oti martinetelezearena. Nola iritsi da liburu hau zure eskuetara? Ba, nere amak, noai alabazarrena joparitxezion eta honek gomendatutan ere eskuta iritsi zan. Eta nik e, bukatutakon alabagaztena hilarei pasanion eta guain beda dau liburuekin. Ederra da hori ez da, esku esku, liburuek beren bide egitea, ahulkuz, ahulkuta gomendatutako liburuak izanik. Bai, oso berezio da, gaina liburu honek e, barruak nazten ditu eta, ba, alaben harteko sola bat izan gendu namalabak eta benetan berezia izan tan momentu ez. Eh. Hmm, irakurriko diguzu pasarteren bat? Bai, abert. Hanoetxetan bere bizitako kutsuna aurkitu zituen. Ama, Aita, Aizpa, Julian, Mauda eta andregaia. Gaia. Emakuma jakintxura oso garbia zaldot zizta joan. Irribarra eginet, bai? Irribarra eginet, bai? Irribar egin ez, desuak besarkatzeko luzatuta. Handik ordu bat esnatu egin zen. Norbaitek bere izenez deitzen ziola entzunda. Denbora txoa behar izan zuen bordan bakarik zeuguela huartzeko. Jaiki eta kanpora aterazen. Ustez norbait ikusiko zuelakoan, baina inoretze duen. Baotxa entzunez jarraitzen zuen. Ez zuen hilertzen zerari zen orduan izan berria zuen ametxasbo horatu zen. Beatz, puntez musiu bat idali zuen bere etxekoak eortzitazo den legurantz eta erabakita zonal iban bidez dora hartu zuen. Xamurki ditu dituzela ia Eta etzen zituzten bizi nahiak Bueno, badegu, eh, liburu tegebi herria badaukagu, hemen itakasa joan. Lehenengo liburu a totin tegirako, toti martinez delezearen, ilargiaren, alaba, nekane aiestaran da familiaren eh, eskutik, eh, nekane mila-mila esker. Eta gozatu, etxe gueltako solasaldiekin edurrak izaten dirata, liburuen aitzakian sortzen direne solasaldiak. Eskerrik asko eta egun una pesa? Merdin. Aionekanea gaur. Arrotzan dira zubieta, ipar eta egoa. Zala, zuri begira Badaukago e, eh, liburu berria eh, eta zuentzatere hortzea olkua Ilargiaren alaba, Toti Martinez de la Sareaena. Poligida tosu kontaribiran I Behatzionhun eta hogeita haaseei. Utailak Hamaseei, Amazonaspi, hemezorttzan, altsammendu, Tagerra zibiaaren hasiera. Gaur bi mila eta hogeiku Utailaren hemezorttzan, ezinaaztu, Ezaz tegutxa ordea ez da oroitzea. Oroitzea, ariketa egitea da. Begiratzea, ikustea, ezagutzea, modu kritiko batean ausunarketa egin, ikasi eta aurrera begiratzea. eta aretarako baliabideak behar ditugu. Haut txikartu ezin ez du dezakeen memoria historikoaren a apatikgiraako liburu berri bat. La Ikusenttzuneko lan batekin lagunduta, lan berri bat, Ikas gai bi ur Ikasgai Ikas gai bi urtu bear deguna A beskide riden batia Bali, abideak behar ditugu, kantuak behar ditugu, literatura behar dugu, e, ikerketalanak behar ditugu, ikusentzunezkoak behar ditugu, beharrezkoa da hori ezagutzeko? Eta hori ezagutu egin behar? Bai, lehenengo urratxa hori edazta, jakin, ze pasatu den, ze pasatu zen, ze atik, eta eguneroko ogie da, ezta, bai, buruarentzat bai, norberarentzat zat, eta zerresan ez herri batentzat, Jakitia, e, zori txarrez rionetan badakigu, bere historiaren jabere ez da, eta ahal <coughs> eginak egin beharko ditugu, hori ba, betetzen ez, hori ezin euskoa dailako, behar ba, bezala diltzen ez aion bitxartean, baina bai, ba, bueno, e, aletxoak jarriz, handa e, emengo ba, gertakeariak eta, eta historiatxo hori ezagutzeko ez da, Eta bueno, hortxe gabilta pretentxe hon diagorik gabe, baina bueno, gure alegin txortan. Aimar arkeztu guzu zure burua, egaitzek eta biok ezagutzen zaitugu, urteak daramatzazu idazketa lanetan, kazetaritzan e, propio e, non diktator, Aimarren zaletasuna, ofizio bihurtu aurreko fase hartan zaletasun baldin bazen e, e, ezagutzea, ikertzea, e, ikertutako hori, entzundako hori paperera eramatea. Ba zaletasun hori behuja gertuko honetik e, eraten e, ikasteko en, nahi hortatik, ezta. Herritik hasi e, ginen gu, herrimailako ba, bueno, talde elkarte movimiento horietan, eta horri ikusten duzu ba badabola ma, mami bat, gai bat. Zergatik daude hauek, ez beste batzuk, ez daude beste batzuk eta bai hauek. Eta bueno, buruari bueltaka ba, zaletasun hori piztu egintzitzen nahi, ez da egin nola, ba, gehiago jakiteko. Ingurun zein zauden zein eontzien, herrie, bea bai lehengoa, bai oraingoa, en, alegin baten sinitzen edo bueno, saia kera txiki bat, ba, ondorengo ere, oraingo herria auzerdan usteko edo, bueno, bintzat, parte bat edo ere bertsiba, esamelemen liceke, uzteko ez da. Eta hortik piztu piztuzitean nolako ba, bilketa lan hori egiteko interesa, lehenengo hori izan txalako e, bilketa. Eta hortik, ba, ikusten dazu, bueno, arri batetik bestera da saltokabezela ondoren datorkizula e, beste harritxo bat, eta beste urputzu bat, eta beste rekatso bat, eta beste lur batzuk eta taula hortik e, hasi ginen gero azorte ba, eduki gendu, ba, mailak hori ba, eskualdeko eskualdego biurteko, dela 15 urte hasi ginelako gezurre bueno, Jezurre 20 badie ja goierritarran eskutik ba herriko kronika eta bueno, or, murgildu ginela eta horrek eramangintuen gero ba goierriko hitzara eta, eta ondorengo proiektuetara, ez? Eta beti hori xeda, bilketa eta jakin naia zer garen, ze izan ginen Eta nola bai, ba, zer izango baren, ba, ez dakit, gu gazte hori erabakiko, baino bintzat gure txiki hori duztea. Kasetaritza sortu egiten du Aimarrek, nola kontsumitzen du? Kasetaritza, bano, e, kontxumitu, ez, ez dut esango nik orain, <laughs> zer egiten didan gaur egun kasetaritza, baina, bueno, e, eguneroko egarri hori, Ez da gait, nolaiz asebet ere bai, eh, e, hainbeste ilurri, hainbeste kontu, hainbeste e, euri arido gazterretan ba, askotan ase ere egiten zaitula horrek eta ez dakit, horregatik neik hemen gertuko on aritzen bentaja beste bat beste bentajetako bat hoize dar ta, eh bestelako gauza batzuk <gül> ikusten dituzula, probatzen dituzula eta eguneroko bakizartetz hori, ba, ba agian beste modu batea ulertu dezakezula, ta honekin sai da, ba, ez noski, orokorren nere jarraitzen estetenik eta zerre. baina bueno, nere pasioa da nere, nere garri hori da, hemen e, inguruko gizartea eta eta herria, eta horrek e, asetzen hau eta horren bila naiz eguneroko gozea estaltzeko. Arlo ezberdinak asko eta bizkorari dira aldatzen kazetaritza artean? Bai, bai. Kazetaritzare ba bona, azken da gizarten e, ispilu bat, e, ezta besterik eta hor ere geure esperientziatjotik eta gero ere mutzotik ere ikusi dugu bez aldatu den eta nora aldatudan eta ez dakit e, beste dimentsio bat ugartu ditu, beste esparru batzuk e, digitalizazio famatu honen ualdea ere etorri da. Eta hor nolako katu, nola igeri egin, hori oraindik ere kolokan dago, gehien hau eta gurea bezalako ba, komunikabide euskaldun eta, eta txikientzako. Eta kazetaritza, bueno, e, funtsean ez luki aldatu behar. Ez takit aldatu behar, ematen du baiet, ba, orokorrak, medio handiak eta ikusita zer nolako lan eta zer motatako kazetaritza egiten duten, Ikusita ba, bueno, bestelako bide bat e, e, hobeto litzatekela uste denik, baina kazetaritza berez hori da. Ikusitakoa jaso eta aldan hitzegokienekin eta errealitateari fidelen e, ez dutut eta eman beste batzuei, ez zautzen ez duten beste batzuei. Hoxe da, horazten e, da eta horrukatzen da, gero gainontzeko guztiak geronek e, komplikatzen ditugu ikusitakoa jasota eta eman alik eta hitzik egokinekin, errezat ditudi, baina... <laughs> baina ez da. <laughs> ez da. En, en ez da, ze, bueno, norbere galbaetik pasatzeak babaduka, bera, zei, da, riskoa dan, aberastasuna dan, e, ikuspegia dan, ze hori ez, norberetik ematen diolako errealitate hori ikusteko begia, eh? eta... Intentzioak ere hor daude, eh, nahiak, zaletasunak, fobiak, baina bueno, bizakiak gara, eh, kazetaritza egiten dugunak ere eta eta hola ulertu beharra dago, ezta? Eta bai ariaguntza izte dit. Bai, oste erreza receta e ikusten denun hori errezta dirudila, baina ikusten denun hori, ba, bueno, hitzak aukeratu eta ematea, ezta? Eh, adibidez, e, estudio hontako mai gaina, Aimarren begiek egaitzen beiek eta itatirenek berdin ikusten dute dute. Ez, ez. Eta ez daukat berri ikusi beharrik ere eta ikusterik ere. Zer hemen azten zaigu, baina hemen denak gara pertsonak eta denak gara gizakiak eta bagoitzak behar du bere garapen esparrua, bidea eta lekua. Eta hori hula ulertu beharra dago. Uniformizazio guztien gainetik eta alegin ba, behar berdintzaile guztien gainetik. Eta zaila nos dela horregatik esan da ez norberetik e egindako, ba zientzi bat e izan dela gazetaritza ere e eta hori ere ez ta txarra. En gaur egun, lehen aipatu dugu ze norabide eta ze ze aldarte hartu dituen gazetaritza, ba batek eta eta ez direnak ere ia gazetaritza zaz hartzen ditugu Ordun ba hor pertsonena da eta denborak aurrera eginelea niguztet garrantzitsua izango dala. Zeinek esaten duen, gero begiratu barko azergatik esaten duen, e, nundik, eta bar. Baino pertsonalizazio hori edo pertsonifikazio hori niguztet hori man behar zailola ba, arreta, ba, beste lagu holde orokor horrek, informazioa ere e, goitibera datorkibu, oso ondo jakinezaren nundik eta nola, Eta norbere galbaetik pasatzea denontzako uste dela osasungarria. E, urteak dara matzazu idatzizko kazetaritza eginez, albiste laburrak, albiste luzeagoak, elkarrizketak, erreportaiak, askotan ikusten zaitugu, erreportai luzeak ere e, sinatzen, propio lan horretan, hala e, egokitzen zaitzulako, baina ziur aski guztoko ere badezulako. Bai, bai, bai, hemen ikenditugun ba, lanak ba, askotariko diezta, batetik goierriko hitzan ba eguneroko jarraipen hori ikendugu zerbitzu ba, bokazio edo, edo lan bat ere badaukagu, ezta gizarteari eskaini <coughs> ba inguruan zer dagoen erakundek zer antolatzen duten, elkartek zer egiten duten hau da informatu, zabaldu, beste egiten dutena, baina hortik ara gore jum behar du, eta juten da gure lanaz, da sormenak bere parametroetan, bere neurriekin, baina zormen da. guk ere ikusten deguna, harreta ematen diguna, beste batzu interesgarri iruditxu dakiekela uste degun hori ba, zabaltzea ez, hori da gure kasuan zormen so lana eta orain, ba, bueno, goiberri aztekariare ba, badago eta horre beste buelta bat eman zaio, horre erreportaje luzeagoak, sakona guak, guak, nahi balin bada, eitxeko ba, bideare iriki da, eta, eta orrere, ba beste esparrua da, eta nik usteet oso goxoki ona dela eguneroko lan honetan gabiltzan ontzat. Goazen gabi hartanak zer da? Erreportai luze, luze, luze, luze, luze, luze <laughs> potolo, potolo, potolo, potolo, potolo bat. <laughs> bai, pentsa, gerrak berak baino denbora gehiago hartu <laughs> digu egiten eta bai, nik hau definitzekotan deferintzuko nuke, lan periodistikoaz bezala, eh? Egu historialarik, ez taukeu historiak, emandako elekzioiek, ez dakit aztertzeko, bai baina, bueno, bestelako ondorioak jasotzeko eta emateko, ba, formaziorik, eta guk e, lan honekin inain genduna, eta ein deguna, nik usteet, dala kontakizun periodistiko bat. Hain e, no, dela, laro gaitan lagurtea zizan, Epeura kontatu. Eh, horrek dauzkanzailtasun guztia eginaz, bat da denbora nurruntasuna eta eta iturrin falta, baino bai, e, lan lanperiodistiko luze bat, 400 orrialde baditu, baina bueno, luzeraz eta pisuaz eta hortaza aparte, ba kontatu nahi izan dugu, noski, guk ikuste lortu egun hori, ezta, edo jakin al izan dugu hori. Gaurkonetan gipuzkoako erritxiki bat ere jarri nahi nuke. Erri nekazaria, gabiri, sortziren biztan edauzka. Eundagoita lausendi, gudaren hasidatik gipuzkoako mendietan ekinda, orain, bizkaiko mendietan, eusko gudara osteko saildietan, euskadiren askatasun aldez gudatzen aritira. Euskadiren guda kontakizuna idaztean, gabiriren izena urrezko izkiekin idatzi behar da. sund de una da cerrada mm, ikusentzunazko lan da, ikusi egin daiteke eta bueno, gaur egun oso hituak gaude pantailaren aurrean jartzen baina entzunez bakarrik e, badu bere indarra ere entzutak bakarrik eta inpresio egiten du e, irratibidez ezin dira irudiak e, e, ikusi ni hemenago pantailen aurrean ta nik ikus dezaket baina zu biok ekaitze aimar zuek ez entzun egin dezue bakarrik eta ikusi gabe E, zuru mugimendu, tiro-txoiek entzutea gorra da. Bai, azkena galtzen dan zentzumena entz, e, entzumena, dela asetzen da, ez da, ez da gitala dan. eta hortik jasotzen degun informazioa guzte baino gehiago da, eta neire irudiak ikusi gabe gabea audioa bakarrik entzutea, e, ba, zirrara sortu di eta magia honen egila Egi izan e, gakiken etxea da, haieke sortu dute e, sentsazio mugimendu hau. eta horre kiserra da, aurrerapen txiki bat, horre parafraseatu deten zati hori da eguna egunkariak bere garaian hogeita mazazzpiko hasieran argitaratu zona helbiste baten pasartea, euskarazko kazetaritza orduneere bazan, eta horre aipatzen da, ez? Gabiriren ba ordu nere akazetariaren ikuspegitik zertzen, eta zer izan behartzen ba oi hartzun hori eta hori ba bueno aurrerapen gisa zabalduendu audioa. <tusurra> Gaitiken, asiratik sortu zen elkarlana, edo asirako ideia bazen liburu aurrera teratzea, eta handik sortu zen ikusentzunezko ere sortzeko ideia, edo, mm, bueno, atzera egin behar dugu, ezta asira-asira joango <tusurra> gara, eta kontatu gehiaguzu, hainbar nola sortzen dene porreiektua, zeh elbururekin, zeintzen asmoa, eta sei urteko ibilbide honetan, e, iasirako ideiark, e, ba beste molda hartu ote duen, edo fidel, E, izan zareten e, orduko hartara Bai, proiektu hau e, 2014an hasi gendun da hasi hasiatik gaitik egin e, elkarlanen aitzugea. Hain zuzen ere ba garbi genduken batera heldu beharreko eta heldu gehne zaiokeen proiektu batzela eta sei urte hauetan hainbat fase eta hainbat lan funtzio egin ditugu eta lehendabiziko kezka edo gendukena zan balen aipatu eten ere sustraietago, kezka hori ez, bilketa, eit, ja. oindela, laroita, osea hoindela laro urte lagurte asibaldin bazan gerra, ba, dela sei urte, ea ja, irurgoita mezortzizien, zoritxarrez orduzker oztik egerra ezagutu zuten asko juntzeizkigu, baita hemen dokumentalean, eta liburun parte hartu dutenak ere, eta kezka lehenengoa hori izan, e, bilketa, egia, ja. jendeke eduki zezaken barruko altxorrori edo gordailu hori a a legna jasotzea eta lehenengo lan hori izan eh 2014en hasi genduna bideoz eta audioz eta elkarrizketak jaso gen ditun gero transkribitu eta eta beste lanak einez eta bai e, gero etorri izan azkenaldean ikusten desango nuke ba dokumentalago ho egiteko hartu don norabide hartzeko erabaki ezta gure asmoaz an liburuekin batera bat Bideoz jasotako testigantza horiek ere CD ba, baten edo Euskarri baten eskaintzea, baina gero ba, bueno, ba, gaur egungo ikusentzunezkoek duten indarreta eta, eta balia bide hori baliatuta esan gendu. Ba, bueno, zergatik eztegu beste histori bat kontatzen e, testi gantzauen ba, bideoak e, baliatuz eta hortarako duela pare bat urte, edo sortu zen ireia, izan zen ba, errekreazio hau eitxarena, eta gabiri arrak beti ozertarako prest <laughs> jartzen dienez ez, ba, deialdie zabaldu, gazten arten, eta bueno, egun doko ba, erantzune jasogendun, aktorek behar genuen zen, e, azteko, eta kontatzen zizkiguten, ba, historia horiek izango ziren, ba, gidoia ez da. En, zenbait zena grabatu genitzun hizko udazkenen eta danea bahiruro hogeita hamar bat herritarrek asko gaztek gehienak parte hartu zuten adintanetakoke eh? hasi bost urteko aurretatik eta eta larogeita bostu urteko adinekotara. Baina bati bat ipat gure kezkazan eh, gaztek erakartzea. zorritarrez bat guliburu, eztakita eh? <laughs> asko gutxik zede bat irakurriko duten, baina ez tal izango en gaurrengo ituretamntzat baliabide edo bitxarteko erabilina. eta horren pareko ba ikusten gen ba, lagungarri ezin hobez ta ordu beteko ba tarte hartzen donak ba hor jasoko do ba, ba lan honen esentzia da noski horta azkagin ba norbere burua eta herrikok ikusteko aukera orain dela 80 piko urte ba, beste herriki batzuk egin zituzten egoera eta eta gauza antzekok egin ez ez da. Akaso lantzeko modua hori ez da, da ez da e, gaztetxo horiek ere proiektua beren sentitzea parte izan direlako asira batean ikusentzun ezkoetara errazagur bilduko baldin badira ala urbiltzea, baina ziru aski horiek ere urte batzu barru erraixago helduko diote e, liburuari berari. Bai, nik uste baiet. Bai, hemen e, e, esaten dugu, bai, irakurtzeko zaletasuna, baina bueno, hemen e, Ama osturteko oso gutxi ginen eo irakurtzeko zaletasun benetakoa zutenak. Hori denborarekin, eh, ziketarekin, ezkuntzarekin hartzen da. Eta eta hemen ere ba hautseko zerbait ez, leintzet mezua entzun eta entzuten dana hor gelditzen da egunen batean eh azaltzeko esperantzan. Honekin ere hoixe. Parte izan e, jakin gutxinez e, zer gertatu zan santzu batzuk jaso Gero interesa norbaiki piztuko diolakon, eta pizten bali madio, ba, eliburue hor dauke, eta aztertu gabe gelditzu dien beste amaika esparru ere bai, ez? Eta da kontu hemen, arrobi itxoa sortzea, eta errueda ba, biraka mantendu arazteazta. Deialdi egin eta herria prest sekulako altxorra dezue, eh, gabirin? Bai, bai, sekulako altxorra eta sekulako artistak, <laughs> ze izan bertxotarako, izan e, pelikula motzak grabatzeko izan e, kanturako, eta hause e, eskatu genien, eta bueno, bagenekien, e, bestela ez ginez hartuko lako guretan, bagenekien erantzun hona jasoko gendula eta alaxe izan zen. 2008-ko urrin, bi egun hartu gen genitun, Aztirinasi, Aztiriko plazan, justu gaurko egunez, Gerra Pistuzan egunez, Aztiriko Festa eguna zalako, Gaurrez bezala. Gaur, bueno, bertan bera gaitu dalako, eh. Eta han hasi ginen, ba bizkatantzepeno horrekin Gabiriko plazan eta inguruetan segitu gendu, eta gero elgetara joan ginen. Han intxortako lubakitan eta eta prestaututa daukate haiek ere, ba, bueno, beste urrats batzuk gehiago aurretik doaz, eh, Oroimen historikon berreskurapen lanetan eremo haietan eta hango balubakik eta ba gudarien e, defentsialerroak eta baliatuz ban bukatu gendun grabazioa eta bueno ba valido dela ba Jakilego mintzat 2 bi 3 toki hoietan ere zerbait pasatu zala. eta ekainaren 20 ere herria bat eginda aurkezpen eguna liburuaren aurkezpen eguna aurkezpena izateaz gain e, orduko ibiljera haietan, ibiliziren erritarra iaumen egiteko ere e, ekitaldia ze zesentipenekin bizizan zenuen zuk barrutik? Bai, ba, batetik poza e, horrere bagenekien jendeek interesa bazeukela, nahi zola liburu hau, bueno, liburu hau edo antzeko zerbait, rekonozimentu bat udalake oroi garriban banatu ziren ba, ba, gerran ibilitako erritarren ondorengoei. goei, hor don, eh, errie olakotan ba, pizten da, ezta, barrundauken sugartxo hori ateratzen da, hori bagen, bagenekien erantzun gozola, eta postu ginen, ba, plaza eta ikusitak onez, da horregungo dituzozko egoeran, ba, bueno, neurri berezik hartuta, eta egoerarez, ba, gombida garriena, gomenda garriena, ba, olako tokietara juteko, baina, bueno, hoien guztien gainetik, jendea juntzan, interesa gertu zon eta eta jaso ditugun lehenengo ba, kritika, balaurazio ekarpenetan ba, ba, gauza hitzonak itz goxok eta, eta onak ez bestailako kere esan oski eta hortaz gaina arduraz arduraz ere bai zenola bai, bai lan luzea izan da urte askotakoa, pixua zama, baina bueno elburua ez da hori, elburua da lantzukun batea eta ategatzen dena ona izatea eta baliagarria izatea. Eta benetako kezka edo ardura behort ba, dauk egu momentu ontan, ez? Eiten dugu zerbaitetarako eta eta e hori iristen den jendearen gana, iristen den hori ba, baliagarria den, ondo dagoen, ez? Osatu behar den, ez den, hori da beste kezka bat, eta esan esanetena, lehenengo ba, valorazioak eta jasurik dugunak ba, onak die, baino aurrera de, va, y se han de salabere entxe kontatuko dizu, et gure gerrako historia. Egingen duan dizimodu bat guzti zikara garria. pasatu dugu, egazkinen iesian, purgabe harrik ezte izan gerra denbora guztian. GERRA DENBORA GUZTIAN Gure ez dut esango balientia geranik, zaratatxo bat entzun orduko asitzen ginianiesik. Gugeran baino azkarra gorik, oraindik ez da ikusi, kiputsaneko periko berriz danon artian nagusi. Barraldetik irten gen duan, Antsitsiketan deustura, Deustuti berriz estutala, joan ginean kabezonera, Kabezon dikan borinesera, Borinesdikan nabara, Nabatik berrizkan dasera, Ta sartu ginduzten barrura. Izugarrizko bizimodu, Harri digute orain Ondo neurtuta daukagu Ura ogirikanet sobrante Eskabetxeko sardinalatak Txorixota txokolate Barrido ere kalabazia Aziko jaku bastante Eskabetxeko sardinalatak Txorixota txokolate Barrido ere kalabazia Aziko jaku bastante Haimara zagutzeko Entzun egin behar eta entzuteko norbeti haotxe eman behar zailo, zei ez da, e, lehen txo esaten bezala, ahotsak e, isiltzen ari zaizkigu, eta behin betiko isilduko zaizkigu, ez baditugu testigantza gantzauiek e, jasotzen, dagoeneko laro lau urte dira, e, adintxo bat bazuten orduan zebiltzanek, eta badi joak Eta betiko isilduko dira, jasotzen ez bai, jugu sortzen du alako ito tasun bat ito bat, ez da? Bai, bai, balen asira aipatu eguna, ez da? Oroitu egin behar da, eta, eta ariketa ezinbestekoa da, baino, karo, hortarako ere norbait behar da, e, kontatuko duena, eta lehenengo pertsonaan bizitako kontuk, eta eta batipat abarneko sentimen du gez, karo, laro gita piko edo irurogei edo berro gita marberdin dio urtejun jun ondoren e, oso zaila gertakari gertakarie zehatz, mehatz, gogorat, zehatz, e, nola baina bueno, horre gelditzen den sagardoaren ama bezala ez e, gelditzen den poso hori, hori da interesgarri ere baitare jendek zer e, gordedun, zer, e, zer kiraundioan barrun e, orduko duko bizipenetatik eta eta bai hori altxor bat da egizan Gero ba, ba, poetek eta bertsolariek eta kantu hoetan da bestenduti dituzten ba kontu hauek denak, ba hori ikusten dielako islatuta, eta eta hori jasotzeko ba bueno, ez da berandu, eh pertsona bertan dagoenen. Zoritzarrez asko jundi kontatzeko e, aukerari gabe eta tristea da, ba inork galetu ez dielako, ezta. Norberak bere isiltasuna mantentzea, ba, bueno, bere Era bakia baina beste asko igual, bazerrisana eta zer kontatu handiez daukatena eta naia ere bai azaleratzeko, ez dute aukerarik izan, ba, hori, in horretzaia lakar galdezka. Eta hori bai da tristea. Horrek sortzen di nai benetako itolarrie eh? eta zabaldu izan izandegun kasu ontan ere, ba, bueno, aldan deialdi zabalen agintzan udalak ere bere bai bidetatik eh, gonbidapen egin zuen gu ere ate eta etxez-etxe-jungea galdezka denetara ez noski, ezkea denetara iritsi, baina baita ere garbitzen eko nuke hau ez da la, lana, lan bat da, bat bakarra. En, gehiago sortu daitezke gai honen inguruan edo bestelako amaika kontuen inguruan. Eta jendeak ere izango du aportatzeko, gehitzeko, erasteko aldatzeko e, nahia edo beharra hori da lortu behar deguna, nolabait, herri hontan, herri hontan, eskualde hontan, nazi hontan, ba, bestelako bidetatik ez zindena, ba, nolabait sistematizatu edo biltzeko ba, modu hoiek, eta bueno, badaude, ez? Hotsak ba, proiektu bat datorkit burura, ikaragarriko lan egin egendute hori euskal herri, euskal herri guztin, baina, bueno, horre lokaletik edo gertuagotik ere, egin da itxezkeolako lantxok, ez? eta bada beste esparrugat, eh, na, bono, nik eh, bidea ikusten dido dana. Triste da, inork, ez galdetu izana, e, galdetuna izan da ere, ez da erraza e, galdetzea, nola egiten da? E, lan hori, gauza bada gaur iratik eginduena, behasain goatean koesko esko, esko, eta e, irakur gaiaz e, galdetzea, e, nola galdetzen da minaz, e, sufrimenduaz, e, galdutakoaz, nola egiten da hori? Ba, Bueno, hori galdetzaile bakoitzaren metodoak daude horrez, ni ez nahez oso galdeko sufrimentuaz galdetzeko ze surfritu frittutzen zer CR e, minkizen dun zer ez. hori nolait berak esan behar du. En, dakit esplizitki galdetu gabe lortu behar da hori berak a, ateratzea ez da edo eta matea Taguriba... Filologia go karreran ekaitz esaten ziguten baina gehiago gehiagotan inkestak eta galdetegiak eta landalan hori egitera jota ekon jakin ber dezue kontatzaileak adina, ez galdetzera juteelako. Eta eta hori da nik uste egakoa ez ta. Jakin ber ez aurretik zer esan dezaken noski era bat, Baina zer eman dezaken kontatzaile horrek gero hori atera izateko beste bide batzuetatik beste batzui galdetuta. Ordon ba bere zorrrikerak ere bad ditu. ondo dakizuen zuen bezala galdeketa zen galdetzaile figura honek eta noski hemen kontu ez damina edo, edo nahi gabea edo gerraren hitzalak e, eta noski horieeke ateatzen badie ondo. Baino lortu beharrdean lehen aipatu etena ez. norberak barrundaukena E, ateratzea. Gelditu zaigoon se sentsazio, sentimendu ondoren hori. Eta askok, ba, gerra garaiaz, eh ez taquinola san, ondorio positiboak ere atera dituzte. Ba, elkartasuna, e, jendearen arteko ba laguntza, ondorengo belaunaldiek ba nolabait hurbiltzeko e, eta egin zituzten ez dakita aleginak, baina bueno, beraien arteko giroa, hori dena ere, ba, bada gerraren emaitza eta negarretik agina ez baina bueno, ba, gauza ba, goxokiak ere bateratzen die, ezta? Eta ordun ba galdetu e, eiterako ba jakin ingen berda zerrerantzen gou den. Liburu honen proiektua hizi si baino de lehenago egintzen zuten Aitor Azpiaz ulagunak eta biok e, e, ba, bueno, lehenengo solasaldietako bat, ez 20 urte badira, eh oraindik memoria historikoa bera zertzen edo, zertan, zebilen edo, ze, no, zebi deartezaken, etzenekitenean ez da? E, orduko hartan, kos-kos, aran Antonio eta bisentarekin e, uran nola sortu zen eta zeren bilazip biltzaten edo? Mm -hmm. Ba, nik sorte bat, egu, alin badet, Bixentaren, oietako da, ba, Aitor eta, eta Joseluis eta olako jendea ezagutzea ez da? Oieken lehenagotik, asfalditik zebilzen, Ba, batipat gai etnografikoak, historikoak eta jasotzen, eta horien tarte manoski ba, gerraren kontuale baita ni e, aitzortu behar dut, beraien eskutik asin intzela, batipat asiran aito razpiazukin, e, txikitako laguna, ikaskidea, eta ba, berak e, zeukan nikoen jo interesan digua e, egizan, eta horrein ere segitzen du, kriston lanak egiten ditu, eta Aranburu buru baserra ira, No ikerketak que yo la beti topo egiten duzu ba guerraren harri honekin, ez. Denek saiestu nahi dute, denek ez ezdikusi nahi diote, baina ezinezkoa da. Beti agertzen da gero edo berandu gerra. Eta orduan hori ikertzeko, ba eztaiki bat urta izango die bai, 89 2000, 2000 bat inguru hortan, ba hon ginen aranburu haserria eta Antonio Igartzaola, Vicente Alustiza ya ja, biak junda daude bai, kontatu zizkiguten lehenengo kontuak, eta gero, ba, egizan, gabirinez geha utxetik abitu ere, eh? hori garbi utzi gara da, lehen ere jendea interesatu da gaiontaz, lantxo batzuk atera die, eta beti jartzen duten adibide hori da ez guk eh, elkartetan, herriko soziaetan, da beti ikusi izan ditugu, ba, kuadroak, han paretan eotentzienak, izen pila batekin, ba, major batailoan hibilitako gabiriarrak, E, Euskal Armdan ibilitako gabiliarrak egundoko zerrenda luzek e, batzuk gurutzea ondo zutela hilzi ustelako. Eta hori lehen esen etna ez e, bati esaten ozerbait, e, ez zaio zerbait ez dezentzunarena egin dezake baina hor geldiuko zaio mezua eta guri bideoietatik ba, ere sartu zaigu honen irrika ezta herrian bertan ba, mantendu den sugar txiki hortatik eta eta Aitorrekin hasi ba pizke bat jazte, en, elkarrizketak eta egiten eta gero ba bueno, izan da baita ere ba, kazetaritza mundun lan egin eta egiten datela eta horrek ere ba, errezten ditu ez ba, bideak eta almenaak aukerak holako elkarrizketak egiteko, eta bueno ba fintzen jotentzea baita ere jorratune dizun esparrua bakoitzak zen man dezaken zer bakoitzarenetik eta Olaxe, bizitza erdia ba, kontu hakekin. Bakarren bate pentsa dezake baina gerra gabirira orgo da ere egitzen zena. Bai, ba, bate baino gehiago galdetu dezake, eta bate baino gehiago geztu jakingo, Eta gabirira betzela ba, gaintzara, eta zumarra gara, edo behasainera, eta legorretara ez da. Horreatik da, ba, garrantzitsue kontak izun hau hita, e, zorionezko yerrin azkeneko Amar, amaboz, toki urteotan amaika lan atera die ontaz, ba, asile borretatik hor dizi beasain ataun, hor e, maiztegi zumarra gale gazpi, herri askotan seguran ere bai egin die ba, pasarteari edo gertakizun historikoari buruzko lanak eta hor daude, jakin nahi ez pasatu altzan ba, ba bai, ba, interesatu lehenengo galdera hori eitzeko unea eta zoria iritsi ezkio, ezta gutxe, eta gero, ba, bilatu ez da, e, informazioa lehen esan dezuna, lehen da bizi, jakiteko, e, oraitzeko jakin egin behar da, eta gure aletxoa ortseko katzen da, Je, jakiteko ba, bideak eskene, eta izu, jendeak e, gehiago jakin nahi behar du, espere dugu eta nahi dugu baietz, ba, gehiago jakiteko gogoa eukitzea, baur dauzkada ba, bitarteko edo otrasna txobek. Hor daude datuak egun damar, egun damagos alde egin zuten, orduko hartan herriak zortzireun, bederatzireun biztan lezituen, e, gerra ezta frontea eta tiro txabakarrik. Herria e, gelditu egiten da, eta hor bizi egin behar da. Uh -huh. bai, gerra ezta frontea bakarrik, eh, inundik inora, ba, gabirin lehen da bizi, bi hilabetez eukizutenan bertan frontea, ba, alde batetik, Frankistek, fasistek, ba, segura, mutillo zerain, alde hau hartu tazeuken. Bestetik, ba, errepublikarregia, lortu zuten lehenengo kontentzio hori ite, ba, behasain, mandubi, e, ormeztegi, gabiri, legazpi, lerro hortan. Eta horrek irauntzon, bila betez, ogeitamaziko Oitamaz, ustailetik e, irailera. Horria, en, gerra zerdan dan ulertzeko eta ikasteko ba, lehenengo lezio behartua ikasi zuten, E, ikasi behar izan ere eta gero etorri zan ofentsi herri ba, hau egia hartzea goi herri frankisten esku erortzea eta aipatzen ditugun ba, ba, erritarraoekin egin dugu bidaia hori ere ez egun bat herritarrek elkartu eta iese gizuten bazetorkien haren beldur noski eta ariekin batera egin dugu E, liburu honetako bidaiaren zati bat. Ba, lenda bizi bai barraldera, gero andik Gernika, batailloiak sortu, Bizkaiko frentea, Asturia serainorera mantzituztenan go bataila batzuetan burruka gitera, Arabako frontea berriz, e, Bizkaiaren erorketa atzerapena, bueno, hori ja nolabait historia orokorra jakina da, ezta? Guk ikusi e, nahi izan dugu da gure errikide, izan zitezken haien e, e, begitatik, beraiek nuni bilizien, zer igusi zuten, zer gogoratzen duten, hemen gelditzu zienek, eta horrezkain, ba, noski, gerra hori baino gehiago danez, herrian ba, ere gertatu zen, ba, lehen da biziko emaitza edo ondorio izan zen, ba, demokraziak ere iese egin behar izan zuela, edo bota egintzutela, hobeto esan da. Eta ba, bueno, ba, fasistek beraien egiturak ezarrez zituzten, beraien sokako jendea, beraien e, sistema eta horrek ba, ekarri zuen, ekarri zuen guztia. Ba euskadaren desagerrpenia ja, erabatekoa herri txikietan zorionez ez hain beste, baina bai, euskal kultura, e, abertzaletasuna, sentimentu, ba, orduan gehien majoritarioa zena erabate deuseztea Gehi, eh, kanpotik ekarritako, eta barruan ere, ba, batzuek sustengatzen zuten, ba, bizin modu, ideologia, pentsamendu, kultura, hizkuntza bat, inposatzeazta. Horrez gain, gerraren ba, lastasunak, eh, gozearen agarpena, en, razionamentuaren ba, ezarpena en, libre ibiligie zina, hori egenak ez, atu bat testigantza batzuk ematen bi alde Batetik gerran ibilizien herritarren ikuspegitik, bestetik gerra herrian jasan behar izan zutenen ikuspegitik. Amaur gabiri, gabiri amaiur <gülüyor> Biak lotuta? Bai biak lotuta. Eta horrere bueno, lenda bizi jakimeharko menduk ezerdan amaiur <gülüyor> eta honek ere galdero hori sortzeko balio badezake ongietorria, zei zantzano maiurri zen hori nunda, zer da, e, zergatik, historia ezpaitzen hasi baindala laro gitalo urte, e, hau egunka urtea lehenagoko ba, soka bat da, ezta? Ordun hortik astea ere ezlitzeketxarra, oroimen historikoa berreskuratzeko, eta ez berreskuratzeko baizik. Ezkenen, hiken dugu, oroimena aztuta balego ezela, eta guk gugekarreneko genu ezela, eta bizi aman, ez ez? oroimen historikoa berez hordago, gu gara ez dakigunak. Mm -hmm. Eta hori da edalortu garteguna, ez? Gauza asko guk jakitxea eta eta interesatzea. Amai hur, e, bori, Nafarroako herria, Nafarroako Erresumako azkeneko ba, def defentsia egin zutena, mila bosteunda goita batean okerrezpanago, hortik hartu zuten gero ba, han batalioiaren izena, hango herresistenziaren ba, ikur. Eta gabiriarrak zergatik, ama jurren, ba... Ba, bat baino gehiago juntzielako, lenda bizi, multzo ederra, eta aiek ba, batu zituzte lako ba, konpainietan, eta bueno, militarki antolatzen dien egitxura horietan, eta maiur batalioan, ba, zazpireun, da berrogeita mar, e, gudari, balimazeu den denera, ba berrogeita sortzi horietatik gabiara bigarren konpainian lerrokatu zituzten, et, ofizialak ere bazituzten, eta bueno, Hori gelditu da orduko ba gerta erez eta eta pasartez arago, ba gabilana esatea da gerra esatea bezala, ez, edo edo ez da giherra baino gehiago gerrako erresistentzia bat eta espiritu ez da askatasun zale bat eta hori esatea da. Eh ordun batzuk beti gelditzen dira ba len aipatutako barneko ba bata ba Beste bat da bizkarri, bizkarri negundoko jipoia jaso zutelako, eta ba, hildako asko izan zielako, eta beste bat da Santonia, eta beste bat olako hitzekin ere, mm. beginda itxekibidea hori eta mahiur da horietako zau bat. txasora jauzika doana. Eta gau ezberen burua hitzen duten euskal Eta aien gortkutzak rastan duko bituzten legatzekin. Laga bakio eta ndaritziko ondartetan mintzatena Nia ur jaio berria naiz Athurriba Ez hori zara surindik hautzen bilabakarik ez gorpuzkin bilare bagabiltsa Ba bai. eta, eta hori da ba barkaezineko eta onartez, onartu ezin daiteken beste puntuetako bat ez. Gerra pasatu zen, ondorengo beste berroi, urteko berroi aldi bat ere bai, eta oraindik e, gauza askotan ez du asko aurrea horreagin. Olako lanak ere, ba, esan dugu ez, azkeneko hamar urtetan ama bosturtetan e, ugarit judie, ba, pentsanun gauden, 2000 garren urtetik atzeraia eta hori kontakizun bat egiteko bakarrik. Dai, kontakizun horretako protagonistek sufritsu zutena, galdu zutena, kendu ziettenena hilzituztenak hildaken gorputza e dauden hori ohaindik hor e, dago, oh, Hairen hai da aurrerapen bate egiten, elkarte batzuk eta gurubelarri badabilttzko gai horretan, baino lehen esandako ez da. hemen aigea aletxoak jartzen tokian toki eta bat eta beste egiten baina honek behar du bestelako estalki bat dena hartuko duena eta bai lege bate bazan bestea oraindik denen ere ez dute teorio begiaunez digutan hasta gergatik baino hasant zutenak eta egindakoak e, azaldu egin behar die eta eta gero erreparatu egin behar die eta justizia egin behar da ta pentsaun nungaude no oraindik ezta lehenengo egia jakite horren bidean e, atzera aurrera Eta gabilarren kasun ere, ba, gerran denera e, hogei lagun iltzien, iltik usten, amalago euskal armadan zebiltzanak, beste lau e, frankoren armadan zebiltzanak, beste bi gerraren ondorioz e, iltzienak, bat fusilatuta, beste bat bueno, militarizatutako bra baten, eta bar, baino gaur daguna oraindik dik asko asko, edo, bueno, asko gutxi relatibo da, baina bate baino gehiago gila asko da, ez dakitena, beraien e, arbasoa aurrekoa, zenidea e, nundagon. Hori, edozein e, pertsona eta gizarte esanok, ez luke onartu behar. Hemen onartu da, onartzen segitzen da. Bueno, bueno, gure lana, ondorioak ateatze baino gehiago da, erakustea, hoa indik ere hemen faltadila bat zenbaiten e, gorpuzkinak, zenbaiten historia, zenbaiten kontakizunak, hoi faltadala. Gure lana, Hortxe bukatu naik nuke, hortik aurrera ere, zer kontaktu asko da honaren. Dako... Sei urteko lan, gogor, beharrezko ederronen, ez da egitazken puntua izan zen itzaurrea idaztea, Eh, Aimar Gabiriarrak Lazkao sinatzen du 2020ko apirilaren 26an. Kasualitatea? En Lequategna. Bai, apirilako 26, Gernika, e... Bai, bai. Ba, bai. Hori, gero, eh, gero esan konturatu nitzen nahi ba. Baditu, Gernikako suntxiketaren e, egune. Gaurko eguna gero konturatu nintzen, Bai, ba. <laughs> 18 de julio izango da, ba, bai. Eta, bueno, History orri men historikoa aibagea aztertzen ba bueno zorrostasun bat behardaz eta nilazka lazkam bizi naiz han idatzi zuen herrien <laughs> izena hori ba, jartzea biezkoa izan eta eta o, data ere ba bueno no labai buka era dirazteko -200 eta 2014ko udazkenen hasi izan eta 2020ko apirilen ba bukatutzat emangen du ja hitzaurrea ondo esan duten bezala azkena aurreko idaztendalako <risa> eta geroko intzdenzia hoike gertatzen die datekin eh, lekuekin hartsonekin izenekin eta ez dagi bitxian edo zorizkoa edo bestelakoa baina bueno, beste zentzutxo bat ere ematen diote ezta. Oii ere ikusi nahi duenak eta ikus dezakenenak ikusten du Liburua bera, eh, dokumentala bera, lana berorokorrean, opari ederra da gabiria herriarentzat zat, aurkezpen egunean beste opari bat ere jaso zuen, Gabiri herriak? Bai, bai, en Joseba Dieguez barak aldarra da, e, bizkaitarra, eta horre, horre ba, hemen historikoaren ba, langintza horretan beste esparro baten ibiltzen dena. E, Zutzen ere, ba, metal detektak hartu eta mendirea igo, eta... Aztarnak, ba, gero Aztarn arkeologiko izan daitezkenak, aurkitzen saiatzen da ezta, eta eta opari benetakoa ba izan zela hori ez, gabiriko gudari baten ba, kampainako edo gerrako platera aluminiozkoa edo metalezkoa aurkitzu zon, bizkaiko San Pedro mendin, eta beak esaten zunez, ez, ba, platero horrek errira itzuli nahi zon, ze atzekalden ba, jabeak Pedro markina aldan hondo gudarik idatzita inskributu eta zeukan bere izena eta herria, ezta? Eta hori ikusi izunen, esan ba, zen, ba, honek bere tokira itzuli behar do. Eta bai, aurkezpen egun horretan bertan gombiatu zon udalak, udalari doain eman dio platerrori, eta atzoi bertan ikusi nu, ba gaberiko udaletzen ja, ba hor leku baten, Pleno ba, e, areton, batzarrak egiten dien areton, ba, maitxo baten, kristalarekin babestuta, eta daokion ba, lekuan, ba, jarrita dauka udalak ezta. Eta hori, da ba, lehen nahi patu dugun bezala, galdetzen duenak, ba, erantzun bat jaso dezake, eta bilada bilenak ere, zerbait aurkitu dezake. Eta Joseba Diegez ba, lagun honek, ba, hori segindu ezta, saiatu, bilatu, aurkitu, eta gero, ba, herriari ditzuli, hori. Oparri ba, ordainezina. Aimar Maismorea Morea, produzioak eh Gaviria herria bere horretan osotasunean eta laguntzaile Gaviriako udala, Gipuzkoako Foru Aldundia, Gogora institutoa e, baliatu behar dira laguntza ez da, animatuko zen dizke eh hasten ba, ari diren edo ideiak buruan dituzten herri hoiek ba laguntza baliatu eta alakolanak egitera. Bai, noski, zer esango dugu guk bestelakorik, ezta? Em en... Gero, laguntzak badaude, lehen e, aipatu bezala, bilatu ezkio aurkitzen da, saiatu ezkio lortzen da, laguntzak badaude. Burua uste ekezka askorekin, hori egi eda, errexagore izan zilekin, baina bono. Idea, idea da e, jatorrizkoa, gogo hori da interesgarriena eta beharrezkoena. Jendeak nahi bat eukitzea, oztra, hemen zerbait falta da, bilatu ezagun, egin behar deu, Ehoz ina aspektutan, ez bakarrik lan historikoetan, edo bestela ere bai, proiektu literarioa diela, arte sormenekoak. Hau da, sortzeko edozen gauza den ere muetan, ireia behar da, e, so, ekimena. Gero, laguntzak zorionez, badaude, gutxiago edo gehiago, eta hoiek baliatu inberdin, oski. E, beste herritan, ba e ingabe daukatenak holako ariketa bat, ba bueno, gonbiatuko noski egitea eta ba merezi duelako. Akaso aurkitu dezakezuna etzaizu gustatuko, ba zaizu gustatuko, eh espero zen none izango da edo ez? Hori ez da garrantzitsuena. Baina, lortu berdezuna da kontakizun bate egita benetan ze gertatu zen. Hortik aurrera Ba, beste batzuk etorriko diori aztertuko dutenak, edo ondorio aterako ituztenak, edo soluzio bidea jarriko diotenak, edo ez. Baina bono, aipatutakoa, ibiltzen azteko lehenengo urratxak egin eta egin dituztenak, ba, astea komeni eta eta konbidatu. Euskadiren gu da edestia idaztean, gabiriren izena urrezko izkiakin idatzi behar da. Uabaitago, Eguna, mila behatzionetagoitan mazazpiko ekainak, bederatzi. Bebekatu, liburu mardula, baimar, nun dago gai? Ba, gabiriak udalak salduko do libura, berea da, guk, Egin egin dugu, baina bueno, argitaratu eta kostoi eguztik udalak hartu ditu bere gain, ba, ipatu dituzun laguntza horiekin, eta orain ere saldu udalak salduko du, udaletxean dago eskura gai, e. gabiriako ere bai, eta eskualdean, ba, bueno, zumarra gala, gazpi eta urritxuko liburu den detan, hor egin ere, zumalak herri eta estankoa janari dendan igartu ikartu behiti baserri muzioan ezkion ere bai, lazkagoko gerrikon eta goierriko itzaren beaseingo bulegoan ere badago, eta irailan ere badago aurrik uspen badago, bueno, eman aldi bate itzeko, dokumentalaia jendaurrean eman, eta hortik sortu daitezkeen bestelako proiektu guztiak ere ba, egiteko daude, erazpa interesaduenak ba, e, izango du, nune hozi eta badauka nun hartu. Iraieko eman horren bueltan jarriko gara, gaitxiken produkzioarekin ere harremanetan eta guk ere jarra joko du, kontatzen Aimar Maiz Mora eta Gabiria, behonda izuela Bai, behonda herriari eta eta zuei ere, eskerrek Eskerrek asko eta bezarka ez duat Beste bat Euskal Herri gai isua, ezarri dizu bere atzaparkakua, euskigaldatan lurra zeharo legortua, mendiak luze luze zerura erruki eske, Giza biohotzetanan, gorro Juliana Lustiza, Euskal Herriri olerkia, aztiria, mila behatziun eta hogeitamazazbe. That David played and it pleased the sal was Be careful music, do you it goes like this the fourth the fifth the minor fault the major lift the baffled bagoaz aitzi eta beste biloba askoren amona joanita zori ontzera. Jo faithful strong saw... goizean, esan dizu aitzi berrek, e... Ekaitz, amona juanita ikera garri maitedet gaur urteak betetzen juta zorion duen eko nuke, irratian. Bai, eta bera aritzen dela ez, eh? urteko gainerako egunetan gainerako guztiak eh, zorion zen eta gaur ba berari da bokio, ez, e, gure eta batez ere aitzi beraren eh, zorion mezu hori jasotzea ez da, eta bere maitasun guztia. Amona juanita, urte askotarako gozatu eguna, balakibu kantu hau, Ala, esan digutelako ikaragarri gustatzen zaiztula, ba jarri dantzan. Bakarrik edo inguruan inorri zan ezkero ondo-ondo helduta ondo Hori bai jantzi musukoa. Gure musua, goxo-goxoa, badoa. So that someone won't do you but it's not a cry that Ona, erlauntza filmaren grabaketan ikaragarri gustatuko saioken zuzenean parte hartu eta amonari hitz batzuk eskaintzea ezin, ez ordu honetan sartu baino hartu dut artea hitz e, batzuk grabatu eta guri bidaltzeko eta jarriin goitu ezta Baize, derra gari ezta aitzi berrene haotik entzutea baino, zorion mezu Hitziber Garmendia Egon hondanoi, bueno, eguer dion Hemen haitziber Garmendia e, Fikatik, e, Bizkaitik Oantxen e, erlauntza antzez lanen oinarritutako pelikula rodatzen aigea Eta hor honeko nuke baina zuzenen, baino ezin izan dut Muxua handi bat, e, segure erratin lan haitzen zuen guztioi Segure erratien zuten zuen guztioi Goi herritar guztioi, eta batez ere Beti e, urtetan zorion zen horri norri, amona joanitai. Gaur larogeita lau urte beteko hitu, gerra zibilaz izan egunen sortutako emakume batek ez toz zin izan behar eta lako da, nire amona joanita. Eskarrik asko amona, beti akordatzezea lako, beti zaintzen gaituzulako, eta asko maitzea zaitutelako. Gaur zutzako leonarko enen, Aleluia zure kanta favoritutako bat. Mucho hundi bat, danoi. Ekaitz ustaiak emezortziren argi itzalak. Hori da, bizitzak berak, ez? Ditoen bezala, ba, argiak eta itzalak. Gaur argiz, bukatu nahi genuke. Uztaiaren emezortzi batez, gerra hasi zen... Eta uztailaren emezortzi hartan bertan, ume eder bat, jaio zen? Jaio walked this floor. Jai ozenean juanita izango, baina guk mila etzen daugaita maseiko ustaiaren emezortzean, amona juanita, jai ozela esango dugu. Jai <laughs> esango dugu, bai. Aitzi bergarmen dian, mila, mila, mila, esker eh, zuri. Keinu hauek, haundi egiten zaituzte lako. Keinu hauek ere. Bai, bai, haundi egiten zaituzte, haundi gazarelako. Eta zuparrike gine. Eh? Muso handi bat, sortzen ari zareten lan berri hori ere, ezagutzeko, irrikaz, bu. What's... Really now, now never... eta mona joanita pasa egun ederra inguruan dezuten inguru eder horrekin batera eta segi eh segurik gratiko entzule parte hartzaile aktibo izaten and two, and gaur haurek gaitz kantu eder Ba bai solagarria da neri ere Ikaragarri gustatzen zaidan kantua. Egin dezagun, dantza dator nastean, e, gehiago bitartean, izan zorion txu. Hallelujah Hallelujah Hallelujah I've done my best I know it wasn't much I couldn't feel So I learned to touch I've told the truth, I didn't come here to London just to fool you And even though it all went wrong I'll stand right here before the Lord of Song With nothing, nothing on my tongue